ő játszott, ki tudja, hol, kikkel. anyu gyorsan járt a keze. Harisnya mentőnek hívta magát, és mesélte, hogy a nagy szasszonyék az Erzsébet városból milyen hálásak neki a szép munkáért. Egy szemensen látszik a javítás, egyetlen szemensem. büszkélkedett. Mi meg azon böbével vajon, hogy bírja gyomorral a harisnyákból kiporló emberi részecskéket. Elnéztem néha, ahogy környed a fotájában, és jár a keze.